فيكر لو atlaktahu. karibu katika kipindi mazingatio kwa mwenye kutafakari naye عليكم ashbal karama assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah alladhi khalaqa alkhlqa liya'buduh wa rakkaba fihim al'uqula liya'rifuh wa ni'amahu zahiratan wa batinatan liyashkuru.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 an anas bin malik radia allah anhu qal mara annabiyu sala allahu alihi wasalam bimraati tabki cinda kabrin an anas bin malik anhu ambaye ni khadimi rasuli illahi sala allahu wa salam mtumishi aliyemtumikia bwana mtume rexma na amani zimfikie kwa miyaka kumi asema bwana mtume rexma na amani zinfikie alipita penye kaburi ambalo mwanamke yualia katika riwaya Muslim tabki ala sabiyin laha katika riwaya ya Abdurrazaq, kad usibat biwaladiha mwanamke huyu yualia kwa kuwa amefiwa na mtoto wake wa kiume tabki ay bi saut alia huko akinyanyua sauti na kutoa maneno kama ilivyokuja katika mursali ya Yahya Fasamia minha mukrahun bwana mtume sallallahu alayhi wasallam akasikia maneno ya kutukiza kana kwamba mwanamke huyu alikuwako akilia huku akiomboleza Mara nabiyu sallallahu alayhi wasallam bi tabki bwana mtume na amani zifikie alipita penye kaburi ambaye kuna mwanamke yalia alia kwa kufiwa kwa mwanawe aliezikwa kwenye kaburi hilo Fakala ittaqillaha al asema kauli yake bwana mtume rehma na amani zimfikie kwa kumwambia yule mwanamke mche mwenye Mungu ni tautiatun, ni kanyagio na ni foundation kwa yale yatakao kuja baadaye nao ni msemo wake bwana mtume rehma na amani zimfikie wasubiri itaqilah wasbiri mche mwenyezi Mungu na usubiri kaana kila laha kana kwamba yule mwanamke ameambiwa khafi ghadhaballahi in lam tasbiri ogopa ghadhabu za Mwenyezi Mungu ukitosubiri wala tajza'i lihsul laki thawabu, wala uskat tamaa ukaropokwa jizuie na hilo ili upate thawabu mpendwa kulia kwa sababu ya kufiwa na kutokwa matozi ni jambo linalofaa wala halijakemewa na sheria katika hadithi ambayo mutafaqun alay inausimuliwa na Anas bin Malik anhu Bwana mtume rehema na amani zifikie baada ya kufiwa na mwanawe Ibrahim alilia akasema innal laina tadma'u hakika ya jito la bubujika matozi wal qalba yahzanu na moyo wa huzunika ni maumbile pale mwanadamu anapofikwa na matukivu na huzuni na kufiwa kutokea mambo haya lakini wala nakulu ila ma yurdhi rabbana wala hatusemi ila lile linalomridhisha Mola wetu hatuvuki mipaka haifai kuvuka mipaka unapofiwa ukasema naonewa ankufataya nyumba yote haya ni haramu wa inna bifiraqika ya Ibrahimu la mahzununa hakika sisi kwa kutengana na wewe baada ya kufa kwako ewe Ibrahimu ni wenye kuhuzunika Tumejenga mazoea na wewe na hili humfika kila mzazi anayefiwa na mwanawe baada kuishi naye kulia kwafaa kuliko haramishwa ni kuomboleza na kuvuka mipaka mtume rehmana amani zimfikie asema laysamina laysamina minna latamal hududa wa shaqqal ljuyuba wa daa bid'al jahiliya si katika sisi pale anapofiwa kujipiga makofi na makonde au kupasua shingo za nguo zake au kupiga mayoye na kusema kwa misemo ya kijahilia. haya yote yameharamishwa katika sheria yetu Mara nabiyu sallallahu alayhi wasallam bimra'atin tabki 'inda qabrin faqala ittaqillaaha wasbiri faqalat ilayka 'anni bwana mtume swsallam alipomwambia yule mwanamke mche mwenye Mungu usubiri jawabu ya yule mwanamke aliyokuwa akiombeleza ni ilayka 'anni ay ab'id wa tanahha 'anni wala talumni Hebuniondokee ka mbali na mimi wala usinilaumu na kunikosea. Kwa nini fa inna bimusibati? tusab wamatubali musibati Hakikawewe, riwayatin wa tubali Hakika wewe hujafikwa na msiba ulionifika mimi. Kwa hivyo utajuaje machungu nilo mimi? Na haya ni kwa madai yake kwa sababu bwana mtume sws Amempoteza mtoto wa kiume naye ni mwanawe Ibrahim. Mwanamke huyu alipotoa maneno haya makali wala mtarifu huu hakujua kule yule anayezungumza yeye, ni bwana mtume. Alidhania anahu min ahadi nasi ni mtu mwingine tu, ordinary wa kawaida. Bwana mtume swallaam so katika ziara hiyo alikuwa pamoja na maswahaba zake walosikia kauli kali aloitoa yule mwanamke Fakila laha innahu nabiy sallallahu alayhi wasallam akambe wewe wajua wamjibu nani kifidhuli huyu ni bwana mtume sallallahu alayhi wasallam mwanamke huyu fanadhi matakajuta katika riwaya ya muslim fa akhadha mithlu almauti khajalan wa mahabatan mwanamke huyu amekurubia kupoteza fahamu kana kamba wa roho kwa yele yali majuto yalivyomfika kuwa hivi mimi namjibu bwana mtume sallallahu alaihi wasallam maneno makali kama haya mwanamke huyu faatat baba nabii sallallahu alaihi wasallam falam tajid indahu bawabina mwanamke huyu akatoka kumuendea bwana mtume sallallahu alaihi wasallam walengo la kumtakaradhi na kumwomba msamaha walam tajid indahu ay inda babihi, wala hakukuta mlangoni mwa bwana mtume so sallallahu alaihi wa sallam na mabawabu hakuna mlinzi hakuna sekretari hakuna hajib kama vile ilivyokuwa ada ya wafalume na maraisi, alimame nao irahimallahu akisherehesha hadithi hii asema fihi Makana alayhi nabiyu sallallahu alaihi wasallam min at-tawabuhi hii ni dalili namna bwana mtume sallallahu alayhi alivyokuwa mnyenyekevu down to earth personality alikuwa ku very simple pamoja na cheo chake kama sayyidul anbiya'i wal mursalin bwana wa manabii na mitume yote pamoja na kuwa madina alikuwa yeye ndiye mtawala Fakalat, lam a'rifka munamke huyu alipokutana na bwana mtume swsallam Fakalat, i'titharan apology huku akiomba msamaha lam a'rifka ai la ta'khudh alayya usinikasirikie usinipatilize mimi nilipokujibu yale niliyokujibu nkakosa adabu na wewe nilikuwa sijui kuwa wewe ndiye bwana mtume sallallahu alayhi wasalam. Bwana Mtume rehma na amani zifikie faqal inama sabru inda sadma taula ngalia namna bwana mtume rehema na amani zifikie alivyokuwa rahmatan lilalamin Ndiyo amekosewa adabu lakini kwake yeye haikuwa ni ishu. swala kuu kwake yeye ni kumweka sawa yule mwanamke na kumfanya kuwa ni mfano kwa wale watakohukuja baada yake yeye pale alipomwambia inna sabru inda ssadmatil ula inna sabru hakika ile subra ambayo ni al-kamil al, al mardhiyu al-muthabu alayhi subra iliyokamilika inaumridhisha mwenyezimngu na mtume wake inaulipa thawabu ni ile inda sadma ula Ai unda awali sadmatin pale unapopata shock ya ile habari ya kufiwa pale ndipo unapohitajika kusubiri si ufadhaike upayukwe uomboleze uvuke mipaka kisha baadaye useme utasubiri with time ikipita muda mwanadamu kila limfikalo huzoea na husahau kwa ndugu zangu waislamu tunapofikwa na msiba na mkosi au na tukivulotete lile basi tusubiri pale impact ya kwanza ya jambo lile linatofikia ili tupate kulipo kwa subra yetu na Momba Mungu Subhanahu wa Taala atujalie minalladhina yastami'una alqaula faittabi'una ahsana aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa wa muslimin fastaghfiruhu انه هو الغفور الرحيم البر والكريم